وَإِنْقِيلَ لَوْ تَعْدَكَ لَا سُرْضًا بِسَعَادَ نَفِيكَةٌ فِي الْمَعَنَى الْقَدِيمِ مَجَادٍ فِي النَّزْمِ الْمُؤَلَّفِ يَسْحُ نَفِيهُ عَنُودٍ يُقَالِ لَيْسَ النَّزْمُ الْمُنَسِلُ مُوَجِلُ مُفَسَّل لِبْ صُورِ وَلَهَا كَلَامَ اللَّهِ سَعَالَ وَالْعِجْرِ وَالْعِلْمَاهُ عَلَىٰ خِل فه نکيله سره غرض د شارع اعتناز را نقل کولی دلته یو خبر ډېری زیاتې ضروری یو خبره را ضروری ده چې منشر سوال سره اوزمه خبرداري چې دا سوال سره او دا سوال پکې مخابره پکې قاعده باندې بنارې نو منشر سوال کاره چې موږ یو کلام په کلامي حقیقت ته کلام لا ده نفسي ته ولې کې حقیقتان او دا چې کوم ل او چال دی په نفبانې نو د ته کالام و لږې مجازان نو موطرس په دی بان اعتاس کوي موطرس په بان اعتاس کو خو د کا د دی اعتاز نه مخکې یوه قاده په خپلو از حالانو ساافیو کې کېد قاده دا ده کم لکس چې په کمه معنا کې مجاز کمم ل چې په کمه معناې مجاي نو ان نافذ هغه نفس د هغه معنا مجازي نه صحیح وي لکه صد حقیقت په حیوان مفترض کې او د مجاز په راجولي په حاضر کې زه ویل شم چې راجولي شجار له سبې اساسین دز مارې نه دی ځکه د علت په دغه معنا کې مجاز دی نو بیا صرف د هغه لفظ معنا مجازي نه اوس دا قیده دا دی قیدیب آنی ایسا دا سوال با دی بناده موطری دی اشراس کی کوي لو کان کلام اللہ تعالی حقیقتاً فی المعن القديم ومجازاً فی اللفظی فیلدمو النفیو عنه یا یسحو نفیو عنه لكن تتالي باطل فالمخدم مثله كجر تا كلام الله سيكتش بده معنى قديمة في كلام نفسي ده وبده لفظي كجر تا مجادشي تا ما قلتم نبيا فكر دارك سيشي أنت فيه ده كلام الله ده لفظي نبيا فكر دارك منغدا كوهيو كي ده قرآن الكريم كي ده موجودة ده ده ده الله كلام نده لكذا كم رجول بخاطر زماره نده دپاکات رکیږي چې به تلتمه وایما چې قران کریم کلام الله نه او tali batil ne da khabar batila da teda ne چې دا قران کریم دا کلام الله نه دی چې ویلې شي دا کلام الله نه دی کدا کلام الله دی نو دا نفي صحیح نه ودره ملزم بنا وقائد باندې چې کم لږ کم معنا کې مجازي صی ن ددغه الله دغه مع مجازینه داال <سؤال> فله ک سکوی ک ترتشيته نام د الله حقیقت ف معنا قیمه او مجاز چې پاغه نظم کې ج نف په کاردارره چې صیديات د دغه کالا الله هووددي معنا مجازینه نو په کارداره دو م نظ المال نفمن الفروپا. لته بکلام الله عز وجل دا دا الله کلام دی بي اي وقاله ولي جنت يا غناس ممنظر مواجد مواجد ک مفصل لسوره او آیات اوتات دی کلام الله کلام د الله او ګثان او تالی او ال اجماع او خلاف دی اجماع او خلاف ته دی باندې مناقشه یعنی اجماع دا خبر کای چه نه دا کما کلام الله چې دی دا کوم مو چې دی ماپرو دا دی دانا ظ معاللهته ق الله هوزن الم چې د المتحته به هو قام الله تعالی حقیقات مال خې بیا نه ذلك کېنمو د سوور ووایم رد کوي د د دو رکار رومهدارم په ځو خبرو دی یوه خبره دا یو خبر ادارا چه کلام اللہ حقیقتاً موجز دے کلام اللہ حقیقتاً موجز دے متحد اس کے ساتھ چیلنج دیا گیا ہے اغیار کو دا خبر ادارا چ کلام الله حقیقتا معجز به متحدد دیږي یک شوه قاضز به خلک عادی کوي زما خبر اواو په زين کې داګو چې کلام په دوه قسمه ری نفسی دی او لفظي دی خدام معجز چې دیو نفسی نه نه ځکه نه دی چې ماجل هه متحداته هي چې په شي چیلنج ور کولای شي نوآغا صفت قائمه تر ذات الواجب نه ده که داغی سره د چلنج ورکوه ده سمانه ده جوریگیم داغی سره د چلنج ورکوه ده سمانه ده جوریگیم نده سمانه ده چه اللہ تعالیٰ قرمه زماوی ده نزاد سره کوم صفت قائم ده تده ده بشانی صفت قائم که ده سمانه ده مانای خدای چته دغه کیفیت په نتيجه کې چې کوم خارج شي وي کوموري دي امورې خارج یا دا هی چیلنج وکړه دا ایبا ني چیلنج ور کړ شي نو دغه خبره تاسو ته راايه ده کې یا ودان چې کنا مولا حقیقتا مجازر نه حقیقتا معجز متحداتي دي زما خبره دا راايه ده چې چیلنج ور کاولې شي او معارضه که قربانه که درسته معارضه چیلنج ورکوله این چی؟ اگه نفسی سره نمتطور گیگه اگه چه سره متطور گیگه؟ لفتی سره نو چه خبره دست شوه؟ اوست ام بر سره مطلب که کلام چه تپس وقت اسمه یا کلام نفسی شید او بل کلام کلام لفتی شید نو قرآن نو کلام الله حقیقتن معجز ده کلام الله حقیقتن سره موجز ده. نو no, ده غل لبزی با موجزم وی او ده با متحط تا بیه غم وی نفسینا ده لبزی با دخشانتی وی ده لبزی با ام ده غرنگی وی. نو <coughs> چه no, ده لبزی با ده غرنگی. No, ده لبزی دسی که دلشید. چلنج کو پچاس روار که لذیز سره تلنس په صفات سره شی ورکو نو معلومه چې کلام فقط لذیز دی کلام فقط سره. درې ساده ما څوګډه خبره دا نه رلان دا ما څوګډه دې ته ضرورت هیڅ تلنده خبره داره. راک چې کلام الله حقیقتا موجود یا متحد دی یمن څو ګورو نه صحا ته چلپ دی سره ورکو لکیږي نو په کار دا چې کلام فقط لذیز دی دا نفس دی پکینيش ما دې سمات به علمي په اوور م د متحد کلمون الله حقی ک کل یا او کل الله ح ک کتن به موج متحدبي ب دی او چمنګ وورو ننفسي سره چور کول کې نه موج لفدي دا ک نو معده چې کا فقط ل ننفسي وا همداررنې موج متحدبي متحده ته ل کېږې معار مناظ ان لتركو كفركم <تصفيق> كفول ان سراروا تيلي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وذرواعكم من نور الله إن كنتم صادقين ذلك تسر دفتهنا فيلنا لأن ذلك ذا تجاوز او دې چې معارض صدا خو متصور کیږي باغ ندم چې مرکب مفصلي سو ورته ازلامه انا لمعارضه في الصفه القديمه د دې سمانا د الله تعالی فرمایي زماد الصفه قديمه معارضه او صفته قديمه خو معارضه نکيږي نه صفته قديمه ما نتیجه کې چې کوم شي هغه د کتاب د وجود نه صحرا د وجود تر راغلي دا هیڅ شي کېږي مقاوله قل اون سره غرضنامه هغه کلامه تحقیقی ذکر کولی فلامه او دی زما په خیال دا کی تسلیم کړی داول چې کوم خبر را او شوې مدا کنا بهری تحقیق نو فرمایي چې كله التحقیق موږ وای چې تحقیق داره چې دا کلامه له څنګه دې دا مشترک ته په مابین د کلامی نفسی او په مابین د کلامی لفظی کې اول لمغایې چې دا کلامه دا, کلام دا یو لفظ چې مشترک ته په مابین د کلامی نفسی او د کلامی لفظی کې دوه ته مشترک او دا قانون د موننه چې کم لفظ پکمو مانګا نو چې دغه مشترک کم, کم لته ما دغه نو کې مشترکی نو لپه مشترکه په خپل ټول معنی او کې په کوم معنی کې لري مشترکی دا حقیقتی لپه مشترکه په خپل ټول په ناغانو کې حقیقتي اې سره یو مشترک لبذ د دغه څلول په زمانا ناغانې وه موږ چې وایو کې په دیو کې حقیقت ته په نورو کې مجاز دې بلکې دې په ټول کې حقیقت ته نو دا کلام ولایو مشترک ته په مابېت کلام نفسیو او دا کلام لفظی نو په کلام نفسی کې مله حقیقت ته په کلام لفظی کې مله حقیقت ته او دا قانوني چې کم لفظ وک معنا کې حقیقت تا. نو نفي دا غلفته معنا نه صحیح نه لکه دا سویمه اس چې اسد دا حقیقت چې په احیوان مختلف کې نه زمو حیوان مختلف اسد نو د سوې له شم نو دلته جا کنے میں مؤلف کلام اللہ ندی یم کنے منفس کلام اللہ ندی دوڑ کی نہتی سی ندا ٹھشوا البتہ یم صلفاتشوا دی کلام منفس تے کلام اللہ ولی وائی اخبار خواسانہ چکنامی منفس تے سوائی کلام اللہ کلام اللہ د دا مخلووف دا فته كي الله د بل چا خلو نه دی د بل چا د سره کسبنیشته د بل چا پهکې د سره دته کسبنیشته په د دل د کسب سره ما بل د فقاغ ده چې زی کې خبري ک د الله مخلو د دا زی د د الله مخلو دی د ای خبری دله تالاې نو بیا په کار داه چې د ز خبرو د هم دا ل چې کالامون ماخ الله کللا دی ځکه دا مخلووب الله او خله خم. وما تعملون لتوركي ذو الخالق او الله تعالى نه چیرې ټول کیذنه خالق او الله تعالی شو نه فکردار چې کالات دې دې زه چې کوم کلام د ځکې نه بیا فکردار چې مونږ أنت کې مو وایو چې مونږه دا چې وایو چې دا د الله تعالی څخه لري مخلوق دې جواب وکړه اجان نه ووکړه چې د کلام د دې څخه ته لا دې کې نه شوی کد کڅو له غیر د فارور کې دخل شته د کڅولو غیر د فارور کې څه شته د دخل شته <صفيق> او په خپلو په کلامي لفظينه دغه کلامي لفظينه د مخدوکان د ترادې خو د کسب د غیر د فارور کې دخل په نوم یو چې تحقیق زاره چې کلام الله تعالی او اسنبه مشترک ته په موافقه کلامي نفسی قديم کې اقمابند كلامي للفظي وغام الاضافه ومعنى هذه دا اذا قد دار كي تمتد معنى الاضافه كلامي لفظي تجي الله واي ان معنى الاضافه تاتي صفته للذات دار الله تري او دي مشترك في مابند اللفظي من الصور والصور ودعاياتنا فدي معنى السؤال لتيدي كلام الله واي دي وغام الاضافه مخلوق الله تعالى هذا لا مخلوق ، ليس من تاليفات المخلوقين هذا هو تاليفات المخلوقين فلايح صحر النسي و أطلاع هذا السرع السيد هذا السرع السيد لأسوال الخطم لذلك يجب أن نظم معلقة توجد هذا كلام الله هذا هو السرع السيد أو تقرأ أنه لا يكون نشع إعجاد و تحسن ولكن هذا كلام لأسوال ذکا کلام لفظیم کلام الله حقیقتا دی لکه کلام نفسی کلام الله حقیقتا دی ابو ارز او تحدید کلام لفظی کیدای شي خدای کلام الله حقیقتا دی لو اعجاز او تحقق کلام الله تعالی کی حقیقتا متحقق ختم فرز او سوال ما ختم شو بعض المثائر غرض دا نامو موصف د پر سوالنا حاصل د سوالدار چې ستاده دی جواب به نذیر نه خدا خبره معلومه شو سوالونه وختم شو خو یو سوال څنګه امر وکړه هغه ته چې په خپل وخت کلا مولا په دې ضواړو باندې نه چې هکته په نفس یو په لږ دې ضواړو کې څه نو سوال پیدا دې چې خدا وای ودابل طرف تهونه ما اعتراف وای چې کلام په کلامي افقی حقیقت په کلامي دغې نفسي لفتکی مجاد داوله معنا مو زول لهود او دابل غیر معنا مو زول لهود نو تیراتړي دې سوال کوي او د دې سوال جواب کوي حتی د جواب اداره چې کوم خلکو چې دا ویلي چې کلام مولا په کلامي لفتکی مجاد څه دغداګه معنا نه ده دا مقصود ده مې چې دا کلام مولا د دې لپاره ندې چې نفي د بارا, دا دا دا بارا او دا دا او دی او د دې د بارا وردا نه ندې بلکې دا اغه مقصد دی چې کنه په حقیقت کې او به زړه معلوم دغه معنا دی چې هغه قائم وي پر نفس چاپوري پر نفس کورې او دې لپځې ته چې ویلې کېږي دې لپځې ته چې ویلې کېږي دازل ګراندې غرد عالمه مصبتاره چطوه کلام پر نفسی او پر لفتی دوارو چه حقیقت چه مشترک دوارو معنی اینکه حقیقتی بلطرف تا علماء و ریبه که حقیقت نفسی که و پر لفتی مجاز جده ویده ویده و علماء و مقصد داره چې کلام اللہ ده دی معنی مجازی ده پارمستار آواز آمده نا کالا الله لکهله فهې ه د دلهپاره ه د دلهپارهوا نفسې دپاره دپار او به ت ک خلافشته څنګه کې تمی دله پااره شو د نوم د ز دی نو نوم د چام نوواه سفاارشته ت البته اوما ک وي و په ک مجا د فقصدي داره چې دته کسیشي وي د کالا الله وي نو چې داله په دلاسني چې داله په چا واخلي نو په وضعفه تسمیه کې اختلاف نشته یعنی دا حقیقت ته په دواړو کې خدای مجازیت دا هم مشابه به مجازته به مشابه به دا مجاز نه لري کې علاقه سره مشابه به مشابه مجاز نه به بلکې مشابه به نه مجازته صرف دومره خبره نه نور دا خلق مقصد هم دا نه دي چې کلام الله د نزیره 파را پدې کې معنای مجاز معنا مجاز دي لکه دا اصطب شي لکه دا اصطب دی رجل بحادر معنا مجاز دي نو څه دې کلام الله کلامي لفظي معنا مجازي نه ده البته مشابه بالمجاز دي و ما وقع هغه چې واټاشي دي په من د دینه چې انه چې دا کلام الله په کلامي لفظي کې مجاز ده فنه معنا ذ دې معنادانا ندا چې دا هر موضوع د متن مؤلفه فقره لکه اڅت چې موضوع نه دی د رجل په حاضر د فقره نه دا, دا, دا, دا بل بلکې معنا ادارا بل چې دې کلام ته په کلامي لپ ځکه خلق مجاز وایي ده معنا دادا چې کنه په و او بيضا چنه في په و او کلامه تحقیق کی او کنا په اعتبار د تل خزات سرا د نوم دی د هغه معنا چې هغه قائم او په نقش پوری او وتسمیه اللفظ تسمیه لفظه په کلامه او وضعی وضع د کلامه اللذان کذل تصیده باران انما هو بيعته باله تنا دا قدي اعتبار دې د لادت کي پچا باندې په معنا چې نفسي دي نفانه زع عليهم ده لهغو نزانشته په وضع عته وضع کلامه نچې نفسي ده 파رشرهه کذا ده لفي ده 파رمشرهه ده غورما اختلاف نشته په تسنيعه کې څنګه چې مفتی تا کلام الله دی بل <سؤال> سموي نو په دې کې نشته په دې ته ماجان شوی دا د علاقه د مشابهت بالمجاز نه څه مطلب یو علاقه په شان ته پکې رااله نو دې ته ماجان نه ویل کېږي دا مصاحبه به بالمجاز یو علاقه په شان ته نور دا کلام الله فتواره حقیقت شو دا قانون دی چې کم لږ په کوم معنا کې حقیقت چې دا غي نه سربو نه روان هذا يحب الى خبرات كلام اللبذيه هذا كلام الله نده هذا مؤلف مراكب من الحروف هذا مؤلف و من الحروف كلام الله نده هذا يحب الى اليوم او تحديث هذا خبرات اعجاد و تحدثت يوجد كلام الله كلاه حقيقة مدوار السور المدفع صلى الله عليه وسلم